Стоп, стоп, прошу тебе. Я все знаю про хор. А також, ну, це я тобі про всяк випадок нагадую. Я знаю про ту азіатську хвойду. А, то ти все знаєш, так? От і зроби. Так, щоб мені вигралося в казино. Хочу грошви. Хочу зняти першокласну повію. Хочу, щоб поставлені на червоне та непарне фішки принесли мені вдвічі, втричі більше. Слухай, от яка з тебе вигода? Я тут усе роблю сам. Напружуюся на роботі, ночами погано сплю. Та мені навіть не дрочиться у ванній кімнаті, бо я змучений цим паскудним життям. А ти? книжечки тут читаєш, свою пику розглядаєш. Мій нічого тобі не потрібно. Ні душа моя, ні схлипи моєї душі. Взагалі, що хочеш, ти робиш. Сьогодні ти тут, а завтра невідомо, де швендієш. А я все сам, сам, одинокий, занедбаний. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну припини цю істерику. Чого ти зойкаєш? Який у цьому сенс? Знайди собі дівку. Теж мені труднощі. Не можу я такій неврівноваженій людині дати бонус. У нас таке не прийнято. Спочатку пройди з гідністю випробувальний термін. Підпиши контракт, а потім чини, що хочеш. Усе можна замовити абсолютно все. Воно позіхає. «Ну, не можу я вже чекати, не можу!» «Слухай, дам тобі одну побутову пораду. Якщо ти вже нічого не можеш, то сідай на лікарняний. А що тобі на роботі? Перед ким хизуватися? Васятко на Кубі, Валерій їде в Німеччину, до найбільших керманичів тобі поки зась, тобто викаблучуватися нема перед ким». «Перепочинь? Гадна наволоч! Я пригадаю йому цю кубу! А ноги? Невже в мене такі волохаті ноги? З цим акордом, який він забиває в моє вухо, я чимчикую до ліжка. Все, спати! Лікарняний!» Чудовий видався день. Перший день мого перебування на лікарняному. Прокинувся я рано, відразу пішов до ванної кімнати, і там за всі роки свого вимушеного мовчання наспівався. Так голосно, так відчайдушно, що голос мій сів буквально через півгодини. Тобто, коли я телефонував у реєстратуру, не повірити в те, що в мене болить горло, могла тільки параноїдальна людина, котра, як відомо, нікому і ніколи не вірить. А параноїків, на моє щастя, до реєстратури не садять. Там в основному працюють бездушні хробаки. Очікуючи дільничного лікаря, якого я теж мав вразити своїм голосом, вірніше його раптовою відсутністю, я вімкнув телевізор. І що я там почув? Марина Кухарчук, здоров'я їй на довгі роки, говорила про те, що на Кубі здійнявся офігенний смерч, здатний скинути в океан усі тамтешні готелі. Смерч такої сили налетів на Кубу вперше за три десятиріччя. Я потирав рученята. В моїй уяві Васятко тонув. Йому не було від кого чекати порятунку. Це саме тону, кричав Васятко. Сос, волав він. А сам себе тепер сос, панська твоя пика, промовляє до нього кубинський мачо, до дружини якого Васятко вчора підкочувався та ще й нажухав на один долар з пихою притаманною вродливим смаглявцям і пропливає повз нього на човні Бульк, каже Васятко Перед тим, як рот його перетвориться на вирву The end Дзвінок Хе, це сучидло, Варвара Питається, як я «Більш-менш!» – брешу я всім своїм хрипом, натискаючи їй, як мені зле. «Але, мабуть, почуваюся краще за Василя Васильовича». «А чого б це?» – перепитується Нишпорка, бо телефонує вона дізнатися, чого це я залишився вдома, і чого це мене не має на нараді, а не тому, що хвилюється». Може, мене вбило цеглиною, чи я зламав ногу, поспішаючи на роботу? «А, зливай смерть в кубі! Такі страшні, такі небезпечні! Не чули?» – співчутливо кажу я. «Є навіть жертви!» «А, – каже Варвара, – Стасику, не хвилюйтеся, спокійно лікуйтесь. Все вже минулося». Правда, вода була навіть у вітальні, і сягала Василеві колодки. Обізнана наволоч із поганою новиною. Але нічого, нічого. Ще є фактор – снід. Та в терористів щось обов'язково має спрацювати. О, вчора Васятко підійшов до однієї красуні, з метою попіпчитися під пальмами. А в неї – снід. І завтра він умре. Ні, не так. Він підійшов до одного здоровання з моїм іспанським словником і попросив, щоб той його добряче відтрахкав.